Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Allahun falendrojm do vetë për ti ndihmën e falje kërkojm. Ndoshta ne vazhdojmë edhe sonte me len Allah të mënduar me temën e radhës në kuadër të ciklit që kemi filluar të flasim për ta më herët. Ju kujtohet të ndërllazor se ne kemi filluar të flasim për edukatën, për mirësielljen, për moralin e besimtarit. Dhe këtë kemi filluar të bëjmë në rafshin njërzor Nga se kemi thënë se besimtari Ka edukat të pasachme me zotën e ti E pastaj normalisht frytë e këse rezultate Reflektojnë edhe në rafshin njërzor Dhe nuk duhet asë njerë të harrojmë A që kemi thënë me herët si regull Se adresa apo të themë mëndryshe Sinjali më i sinqer dhe më i drejtë İrcëli tregon kuptimin e drejtë fesë është edukata dhe mirësia e dikujt. Ne këtë kemi argumentuar me shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe paraksa dhe mahjite të shumta që flasin për këtë temë. Dorso kur kemi filluar të zberthejm praktikisht kët edukat, kemi filluar nga edukata dhe mirësia që duhet ta kemi ndaj prindërve tanë dhe ksoj e kemi kushtuar dy takime me radhë duke folur edhe për vlerën e rancin por edhe për disa ngajmbligimet praktike që obligohemi ndaj prëndërve tanë. Dhe pa duqimë se pas prëndërve, normalisht me radhë edhe si mbas të rëndësis, edhe si mbas do tëtë nevojës, është të flasim tashme për aspektin bashkërëtor, edukata familjare e cëla filanë, dhe më thonë, nga raportet bashkërëtore. Dhe këtu pa duqimë se ka aspektet e shumë ta që dhe të mundohem e të i trajtojmë, për sonte dhe të mundohem të flasë për Shtyllat në bitësat ndërtoat një jetë e mirëfil të bashkërtore Nga se kja shumë rëndësi që pastaj më të utje të kejmë më letë të të rëtojmë gjithë do temë Nga se të nërëllëzër nuk mund të qëndran asë një shtëpi e të sa nuk i ka shtyllat e fuqeshme Dhe në qovë si një shtëpi ka shtyllat e fuqeshme, pastaj më letë mund të sanohen të gjitha probleme që jenë branda saj mund të ketë problem në shtëpi, ndoshta një çarje e murit, mund të ketë rrjedhje të ujit, mund të ketë problem me rrymë, gjitha këto janë probleme por sanohen në momentin kur bazamenti dhe themeli i shtëpisë është i qëndrueshëm. Por në momentin kur shtëpia nuk ka themel të qëndrueshëm atëherë një defekt edhe më minimal mund ta rrezikon rënimin e saj në të tërsi. Prandaj para se të kalojmë tek ato aspekte praktike që kanë të bëjnë me këtë dimenzion tjetës tonë në raportet bashkortore, e përmenda se dhe të mundumë që Sonte, Melena, Latmanuar, të përmendi 4 shtylla të rëndësishme që janë të domës doshme të vendosën për të ndërtuar sigoresht dhe për të ndërtuar pastaj me garans edhe një shtëpi të lumë të bashkortore. Dhe pa dëshim se, normalisht, Këto tema dhe këto aspekte ju duen shumë më te për atyre që ende nuk e kanë filuar jetën bashkërtore, se që ju duhet atyre që vetëm e kanë filuar, nga se më letë është filuar drejtë, se ose të bënë pastaj sanime ose përmirësime. Por së të qoftë, tema është më ndaj e përshtashme për të gjithë, për të gjithë neve. Të nderullazër, si kurse gjithë gjithë që i diri me satë imunuar me e trejtu, do të mundujem që të njete rukë të ndjekë ed E qëfar rrugët kemi ndjekur në gjithët tem, fillimisht i munduar që të definojmë termet për të të të përflasem, të definojmë realisht konceptin e temës, e pastaj të vazhdojmë e pikat e tjera. E do më ndaj që aja që është më sërëndësish më ashtë që ne të kuptojmë drejt konceptin e jetës bashkërëtore. Si e të trajton islami këtë, nga se e dimë se sadë qarkullojnë në mesë të njerëzve dhe kanë qarkullu vazhdimishtë filozofitë të ndryshme për fë, për kufizime të ndryshme, kuptime të ndryshme që kanë të bëjnë me jetën bashkëtorë. Por edhe ne kur i kthehemi fjalës së Allahut leuha dhe Ali dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do gjejmë se padyshim kësaj është dhënë një, kësaj është një, është dhënë një vëmendje posaçme dhe një rëndsi, një rëndësi posaçme në Kur'an dhe në Sunetën e pejgamberit alaihi salatu wasallam. Al që është realisht simbas kuptimit fetar, kuptimit islam, jeta bashkëtorë. Unë nuk dua që të prezdoi para ju të ndërozë për kufizimet e fikut juridike që përkufizojnë çka është jeta bashkëtorë, nga se nuk kemi të bëjmë aspekt juridik, por unë dua që ta prezantoj një koncept përgjessuar që është i përshtatshëm për ne, jo vetëm kuptimin po i them ashtu zyrtar juridik jo kur i kthesh libra e të fekut të gjinë se këto këto kanë përkryjuar jetën bashkëtorë. Por dua që të përmbledh të gjitha ato që ështëën për këtë që ta zbërthejm së bashku inshallah në hyrën e kësaj teme. Të ndërllazer Islami e trajton jetën bashkëtorësi marrëveshje, akt. Kjo është marrëveshje që dy palë mirën vesh. Por rreth çka mirën vesh, për çka mirën vesh dhe rëndësia e kësaj marrëveshje e kësaj kjo është pasojë temë tjetër. Po në zinç Do të të filan me marveshje Dhe në qovë se krahasojmë Këtë marveshje Me të gjitha marveshjë e tjera Që zotë në kam suar si duhet me i tretu E gjimë se kja është marveshja më e shenjt Dhe më e pasër dhe më e fuqishme që egzistan në mesë të njerëzve Andë njerëz bëjnë marveshje për bashkëpunim Për orta klëk Bëjnë marveshje për uthtim Bëjnë marveshje për gjërat të caktuarat të nërshme Dhe Allah u Gjellewale thotë, ja, e juhe le dhine amenu, e ufu bilu u kud, oju që keni besuar, zbatani në përpikëmiri marveshe që i keni nëshruar. Dhe këtu bëhet fjalë për të gjitha marveshe që njerit ka nëjë përtonjet në kësoj bote. E në qëfëse i këthejme dhe bëjmë krasime, me të gjitha ato marveshe që zutë nga kam suar, si duhet i ndërtujmë, si duhet i thurrim, si duhet i fuqizojmë, do të gjimë se marveshja mes dy qifteve ose mes dy palve që ta është bën qift, është marveshja më e fuqishme dhe marveshja më e dashur dhe marveshja më e pasër të ka lau të bare këvët hala. Pra ndaj në Kuran nuk gjimë marveshja që Zotje ka emërtuar si këtë marveshja. Allahu Gjalluane i ka thonë, do të të mitha kun nga lidhë, marveshja shumë fuqimisht e lidhurë galidh është diçka që është aq fort e lidhur, do të thotë sa që do të thotë nga nga fuqia e saj është edhe vrasht, jo një kuptim negativ vrasjei asaj, por është shumë nuk i kam jangjit për me kputa. Do të thotë e ka rujt Allahu këtë mbështetje nga të gjithë thë janë që të bëhet gjithmonë ajo e ka por homogjene, një tersi. Do të thon në çufse një fije e saj tenton të, të, të shturet, ka mekanizma që me automatizëm aktivizohen për me rujt. Nis kurse mund të themi një krasim, do jo si të thotë ju i përshtatsem nga çdo anët, por spa ku porta parafruar. Sikurse trupi i njeriu. Allahu xhallehu ala e ka krijuar njeriu në mënyrë të përsosur. Krasojtë të ndërrua dhe vëzhguesi kurse dheni, Allahu xhallehu ala e ka pajistur njeriu me forca të shumta mbrojtse që e ruajnë kët krijesë të Allahu xhallehu ala. Nga se normalisht një një është me e bë një punë si duhet Dhe tjetra është me ruit këtë punë mos prishet. Këto janë dy procese të rëndësishme që e përbëjnë përsosmërinë e një veprimi të caktuar. Ande Allahu xhallehu ala të ndërlozur na ka mësuar se si, si duhet bërë kjo marrëveshje, po non tjetër, edhe na ka mësuar si si duhet të ruhet kjo marrëveshje. Prandaj është e fuqishme, është stabile, është e qëndrueshme dhe vërtet mund të vijë deri tek çoptimi i saj. Vërtet mund të vijë nëse respektohen rregullat. Pra ndaj është marveshja, qëfar marveshja? Kjo marveshja të ndërëzër, me qëfar në gjyre shkruat, kështu pa e mar ilustrativisht, e po, kjo marveshja duhet mu shumë e diqka, e ka një pend dhe e ka një në gjyre dhe e ka një letër dhe e ka një nënshkrim në fund të saj, si kurse gjithë marveshja tjetër. Marveshja e jetës bashkotore, shkruat me në gjyre në e quajtur i bada, adurim. Pra ndaj, aja shkruat me në gjyre në ad dhe nuk nuk kuptohet drejt jeta bashkortore as marveshja me zdi palve në qovë se nuk futim nga dira e adhurimin dhe logele valja dhe për këtë të nëzër dëshmojnë të gjitha procedurat e kësaj marveshja dhe të të nuk është pjathjeshtë dhe që kërkes por shpesojnë që do të kuptojmë këtë drejt të gjitha procedurat që ndërmiren për legjitimimin e kësaj marveshja, të gjitha e mbajnë të një të nvule. A dhurim dhe Allah të madhënuar. Për shambur, dy individ, një moshën dhe një femër, në esens janë të huaj për një të të tërinë, dhe ka regullat të komunikim me styra. Ka regullat të komunikim me styra. Një nga ato është nuk lejojt vëtëmija me styra dyë, a po? si mbaso që të kam su pegamberi S.A.S., nuk lejot që të vetmuat në dhomë të mbyllur një femër e huaj me një moshë të huaj, në që kjo është preventiv për të ruajtur në derën e dy palve. Do të thotë, nuk lejot. Në momentin kur, në momentin kur, bëhet kërkesa dhe bëhet pranimi, e po, realisht jam përcetura gojore, azim e tepër, Kërëj që ka qenë ndaluar, bëhet e liuar. E që ka ndryshoj, s'ka ndryshu kur që realisht për vetë se, marveshja ka marrë një ngjurim të fuqishëm të ashtë që garantën barvajtja. Aja është adhurimin dhe Allah Gjellewa Alapta. Përëndaj, dy pashartë futë njëtën pashartore, si kurse futë në gjitha adhurim caktuar. Por normalisht me peshën adhurimit. Me peshën e adhurimit. Për shambu, në qëfë se jetë është duke ndenjur. Thirë dikush le e mërush në telefon Apo të... Kene uj me do li ashtë Do li ashtë Të fëthën dikush mbrana përgjigjish E kështu më radë Do në me shtri komët, i shtri në komët Je i lirë Në momentin kur te mërë të këbirë Allahu akber Të gjitha këtu vebrime tashmë Nuk janë nën Nuk janë nën lirin të ndë Ski me shtra komët ashtë mo ti moqë qështë dushë Ti muqë me shtra komët Po si e namazmo Apo Do me qenë në namaz, duhet me respektur regullat Kuri shtrenë komt, e kuri qëndurt, e kuri qëtë kokën posht, ka regullat E qfar ka ndryshu, në, për 2 sekunda ka ndryshu Para 2 sekundave, kisha mundësi me këtëj kuri djatha dhe majtë Qka do isha me fol, mas 2 sekundave, s'po baj keme fol, s'po baj keme qur Qka ndryshu, kur të s'ka ndryshu, absolutisht As zheni, as koha, as kur të s'ka ndryshu, ka ndryshu marveshja apo et tash ki marrveshje me Allah se Allahu akbar, tasham namaz, tasham tejer, tashunë ndo diçka tjetër. Ti mundesh me me me këqyranash, po s'je në marrveshje me Oht. Prandaj kë nuk kupton se jeta bashurtur është adhurim. Ne futemi në një botë që tashmë ka rregulla. Tashmë është një botë tjetër e cila të fuqizon edhe për durim, edhe për sabr, për sakrificë, për çdo gjë. Nga se motivi i saj shumë fuqesham, është shumë fuqishëm. Ai është Shpëlimi Allah, Gjellewale, aftër. Pra ndaj, paramëndane, për shëmbull, dhe një qëfar mase, Allahu Gjellewale, e ka hak mundësin e të përfituar nga kjo adhurim, sa so, që nuk është qëda adhurim kështu. Në qovë se burë e shikon grua në vetë, dhe gruja e disponan burë me shikimin e saj, këta ata është sadaka, aftër, si kurse me dhonë limoshën. Kështë koksja i badete që me të këshyrë me fitonë se va, aftër. Por kurë kur marrveja është e nënshkruar me ngjyrën në e durimit atë. Mos të laosim edhe për intimitetin mes tyre dyve. Apo janë befasuar sahabët kur për kët intimitet ka përshuar pejgamberi sa solla e selam sadaka. Kan thonë ja Rasulullah, edhe në kët aspekt fitojmë sadaka, ka thonë po, ngase po ta kishte bën haram, çfarë do të ndodhte? Shikoj, i njëjti veprim, por këtu ka ngjyrën tjetër, atje ka ngjyrën tjetër. Atje dënohesh e këtu shpërblehesh atë. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi وسellem se ka përmendur se njeriu fiton shpërblim në çdo kafshatë që a jep, në çdo lëmorje që a bën. Por ka thënë pejgamberi aleyhi sallallahu aleyhi وسellem ka thënë sadakaja më e mirë mundsme është kafshata që e vendos burrin në gojën e gruas së tij. Kjo është ibadet, se kjo s'ka të bëj me namazun, me axhirin. Kjo është jetë e përditshme, të ushqyerit, të vëshmbathur, kjo është e përditshme. Mir po i ka dhënë karakter të adhurimit përshka kështë është marveshe speciale thash e ka firmen e adhurimin dhe Allah Gjellewala dhe të nërdozër në qofse me kët kuptuar dy tërin fu të njetën bashkotore dhe kështu e u dhejqin dhe bashkotore kjo është i badet ate nuk ka, ka problem grua ja me endëgjuburin nga se si kurse endëgjën dikën tjetër këtë e ka dhe ma primar nga se është i badet është adhurim dhe Allah Gjellewala Nuk e ka problem burri pastaj me shërbimin familje dhe me qenë i ndërgeçsur familja ti pse? Ka si kjo është pjesë e botit Allah. Kjo është pjesë e botit, kjo është pjesa e adhurimit. Realisht kjo është pjesë e rolit për të cilin Allahu, në ka një në Allahu ka thër, na ka krijuar ne kësaj bote. Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun". Njerzit Allahu thotë nuk i ka krijuar për tjetër, poshtë ç'të adurojnë. E realizimi këtij qëllimi madh të krijimit është Gjithashtu edhe i përfshir aspekti i jetës bashkëtorë. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme, që do të do të na ndihmon shumë pastaj më tutje na, kena më zbërthye ala, po thash është vetë për prezdimi prez, i përzjetshëm. Ësht ibadat, është adhurim, është pjesë e përpjekjeve tuaja më shkon në xhenet. A kupton këtë? Sikurse namazi, agjerimi, punët e tjera të, të mira edhe jeta bashkëtorë me Nivell të konsiderushëm të rëndzis është pjesë e projekti tëndë Me arrit knasin e Allah dhe më fu në gjenet Nuk është ndarë për kësaj Kush e ndon jetën bashortore Nga projekti të shkuar e në gjenet ka ka bu Ja ka huq me të madhe ja ka huq Nga se e ka privu vetë nga një derë Shumë e madhe, por edhe shumë e let Me e godit knasin e Allah dhe më u fu në mesin e gjenetet Madje në firdausen e ti Dhe gjitha ato që i ceka janë të shëruara me bollëk në fjalët e Allahu xhallahu ala dhe në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj është marrëveshja e neshruar dhe e shkruar me pa e hyrë kusho simbolikisht ngjyrën e adhurimit. Nuk pranon ngjyrën e tij të, të, të kësaj marrëveshje. Ngjyrimi i kësaj marrëveshje është ibadeti, adhurimi ndaj Allahu xhallahu ala. Kras qsa që është marrëveshja të ndollëzë Kjo është marveshje e adurimit dhe marveshje e përgjetsive. Pra ndaj, dy të rinë, kore bëjnë hapin e duor që të fillojnë jetën bashatora, ata duhet të kuptojnë se pofutën në jetë përgjetsive të caktuara që gjdo kujt i takën përgjetsia për baltjetrit dhe për këtë përgjetsi kam e dhe vete Allah Gjerële Gjelali huaftën. Në nuk është punë e letë. Nuk i më marën pëytje për shambull nga prende vazhës ose nga prënd të burit, ose nga shëqnija, ose nga gjyëgjës, ose nga kështumë, këto e në tjera. Aja që ka është ma e rëndësish, ma është, Allahu ka me të pyt, qëfar bërë me marveshje, nga se e ke lidhë marveshje në emrin tim, anë qëfar bërë me këtë marveshje? Si kur se ka thënë, pejganberi sallallahu sallallahu, kullukum ra'in, o kullukum mes ullun an, ra'i jeti hi, të gjithju j dhe çdo kush do tjep në të jap llogarinë e basto të përgjecis. Pastaj ka thundur me e, zborthui kët përgjeci, burri është përgjeci, gruaja është përgjeci, e kështu me radhë, të gjithë i mi përgjecis. Andaj një jetë e mirëfillt bashkëtorë të ndërtuar vës dhe motra. Fillimisht ndërtohet mbi shtyllën e të kuptuar të drejtë tek sa i lidhja, që la nën kupton marrëveshjen, e ç'është marrëveshja e adhurimit dhe e përgjecisive. Dhe kur burri e kupton se është përgjeci, Ai fillimisht kritikon veten e tij, sa apo e lua ndërsinë si duhet para se ta kthën ngishtin ka gruaja e tij për t'i kërkuar të drejtat e veta. Dhe gruaja gjithashtu fillimisht ajo ishte angazhuar që ta kryejnë këtë rol me përgjegjësi për ta shkarkuar veten para Allahut La Wala para se të kërkon privilegje dhe të drejta nga burri i saj. Dhe nëse në këtë mënyrë funksionan raportet me lejen e Allahut mëndor do të minimizojnë me maksimum problemet dhe do të evitojnë të gjitha ato që e njollosin bukurinë dhe e shmtojnë lumturinë kësaj jete bashëtorë. Ëndërmi i të kuptimit, skemë dali jashtë se epike, koncepti i jetës bashëtorë, marrëdhënje e adhurimit dhe e përgjithësisë, e cila këtu tash kanë një zbrthim, por on po sinjalizoi për, do të thotë, rëndinë e kuptimit të drejtë. Marveshje e adhurimi dhe prinsive E cila Synon realizimin e qëllimeve të saktuar A e dinti Pse islami Kaqë rëndësi kalon martesës Cëla të kënë objektive dhe synime Që duhet dy bashot me, me i realizunit Në kësaj bote Mos njohje e këtën objektiveve Zakonish pasaj bënë që Njerëzit të Të shpikin objektive të saktuar Atolta Realisht nuk e bëjnë qaq interesanjët e në bashkëtura. Përndaj, është marveshje e adhurimit, e përgjithsive, e të cilasunan, realizimin e objektiveve, dhe gjithashtu të ndërëvojnë lezër dhe motra, është një bazament i fuqeshëm par mardhënjët nëndër njërzore dhe mbarvajt një duar të shëqërisë. Nuk e bashkë kalaj, apo andë nga ju dy, mvarën raporte të shumëta njerëzore dhe mvarret e tërë shoqëria. Prandaj shikojmë çfarë, me çfarë përgjithësi Zoti xhallahuala i bën dy bashart. Prandaj është marrëveshje me të gjitha këto, nën me të gjitha këto kërkesa e që kur e kuptojmë me lenë Allahu të mënduar shumë më seriozisht e kuptojmë këtë akt. Kjo s'është për frikësim, absolutisht. Jo, jo. Kjo është për motivim, por që t'jemi me pjekuri dhe me maturi, e ju jo me dhe të të mendje lehtesi dhe papërgjithsi të nënshkruem diçka që shumë kemi me pagu shtrajt e ka lau në qësën nuk i përmbohemi. Shumë shtrajt. Përëndaj, merë një adithet që flasim për mos respektin e gruas në i burit, ose papërgjithin e burit në i gruas, janë të të mërshme, janë të frekshme o në të në ruarë. Ku si merr parasysh këtë hadithe, nuk ka as kë punë lojë. Nuk ka as kë punë hajgara, nuk kësht jeta bashkëburë eksperiment, po provoj. Nuk ka kështu. A dhen që ka përgjësi. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky është hadith sahih. Ka thënë Muhamedi alaihi salatu wasallam, "E cila grua e cila e kërkon ndarjen nga burri i saj pa ndonjë shkak serioz" Ja ka ndalu Allahu erë në gjennetet Kjo është është hajgara Kjo sluhet me këta Kjo bajke seriaz është Nëse ka thënë pekamberi sallallahu a sallam Mi aftan për njërin dënim të Allahu Me e humba që e kam për gjithësi Mi aftan veç me grun më shpaj pas pun Mirë më shkun gjëhenem Qika që balë Kjo sluhet me këto pun Këtë, këtë shum pun hajgara Për dhej ka bo mi thakun nga lidh është fuqimeshte lidhur për ta ruajtur nderin, për ta ruajtur ato që kemi më përmendaftë. Prandaj të ndërullo vëllezërm e motra, kjo është kuptimi i drejtë i kësaj pune. Jeta bashkëtorie kështu është. Me këtë përgjegësi, me këtë mundsi, me këto marrëdhësi, me, me gjithë ato. Prandaj edhe ka përzgjedhur procedurashë rëhati, nuk ka bashkallaj që të bëhet kjo lidhje. Do thënë nuk ka bashkallaj, sikurse disa e bojnë, thjesht janë takun rrugë edhe tash, ndëgjum që jo ka da kodë, janë do rregullë, do marrëdhësi kadakadal. E që pasaj kërë të banë, kërë të nëshkruon, kërë të vendosët firma Ta është më kemarë të këbirë, Allah Akbar, e këbërë E ta është nuk prishët për zeska Ja, nuk prishët Njerëri sot fatë këtësisht Në më thonë Pranojnë që ndoshta me urënu jetëa bashkëtorë që shumë kështilë i fëqishme Më letë se që ndoshta e prishë agjerimin na fila Agjerimin na fila është i badat E po njerëri pak me kuni lodur e prishë Po me gjithat nuk e prish bashkallaj Se i dhimët ja Nërsa kësi dhe më shmërije nuk e gjejmë për të ruajtur A që shumë amadhe Shumë me ashajnë të Allahu Sa gjërimi në filës e në mozën në filës Përëndaj Allahu Gjellewale a thot Ato që se i kam fillem Ja i ju ha ledhine amanu Au fu bil u kud O ju që keni besuar Që ka Allahu Gjellewale a në thërat në amër të besimit Në amër të marveshës me Allahun Në thratë të respektoj marveshët me të tjeret E nëveq anë ti marveshët bashkotore Përnda i shtu së Allah përna thot Qëndrushmëria e raporteve të juaja Dhe e mbarvajtës së sigur të marveshës e juaj me mua është E kushtëzuar me marveshët e juaja me të tjeret E kjo është që islami bën lidhen mes besimit Edhe jetës në këtë botë Mes besimit dhe yjet e bashkëtorë janë të lidhura, nuk ndohen, nuk paramendohet njeri i devotshëm takuo në çohse i bën zullum familjes vet. S'ka kësaj formime, nuk ndodh kështu. Nuk ka mundsi një grua atje e devotshme, e sjellshme, e mirë, ndërsa i bën zullum dhe është pandgjushme, jo respektuesme sutë me burrën e saj. Në, në konceptin e drejtë të devotshmërisë kjo nuk njihet. S'ka ndodh kështu. Ndërsa në falsifikimet e sotme që ndodhin ndodh gjithçka. Ndodh, ndodh, ndodh. Për ndaj, kan artë e këpëgamberi sallallahu alësallim të ndërru e lezëm Për diqka shumë matë tjeshtë i ka që përflasëm ne Kan artë e këpëgamberi sallallahu alësallim dhe i ka në thënë Ja Rasulullah Një grua, a gjëran vazhdimisht në file Shikane i badit në soj A gjëran në file Një grua falet natën dhe jabë sadaka Mirë po Janë shumë sikletë kojshit e soj nga gjua e soj Ka që ta i dërguar i sallallahu e sallam, hi e finar, a jash në gjëhnem, kështë pëtho mëne, e ka thënë Muhammedi sallallahu e sallam, pra ndaj mësë më ashtratu mënu, se meni i badet, ma figle me diqka, shpërlash nga zlume të bëra dikuj tjetër që ja ke boa, e veç në ti, në aspekt në intimitetit dhe privatsiz bashotora, që zote gjëllewale e ka lidh me lidhën matë fuqishme, dhe matë fort të mund shmënjet në kësaj bote. E dyta që përbën shtyllën e jetës bashkëtore të ndërrua dhezë dhe motra pas kësaj që e përmena është njohje e objektiveve dhe synimeve që synohen të realizohen përmes kësaj lidhe kësaj mërveshje janë shumë ta andajnë qëfë se këtu janë parasysh me lene atëmanuar ato pastaj ndështë ta fërkimet e përdishme që andodhë nëse djena të saktora vëllaj minimizone maksimum kur na e kemi paraqyshur qëllimin final. Para mandonë për shembë njerëz të caktuar, tenrozi, Janania. Janania. Edhe në moment të caktuar, do të thotë i ka kapluar rrezikun nga zhytja e njes. Ata gjithë zbashku organizohen për një qëllim, se si më shpëtu. I lojnë ndaj mospritet, probleme të ndërkova që dolën brek tani se kina një siklet më të madhe se kjo. Ka një qëllim më madhur Andaj sa so më madhur qëllimi Aqë më thjeshta pasaj bën Fërkimet dhe mësëpajtimet Sa so më te për mungan qëllimi Ska qëllim caktuar Vëllaj një shkëndiz e vogël Më jaftën me endiz zjarëm në mësëpajtimet Përndaj edhe na Kërë kemi qëllim madhur Qëka pëtën e me bo Qërë dhe caktuar së i bote Nuk kenë më interesant Te i kalon let Ka mekanizme Ka rrug që ato Minimizohen dhe evit ose e ka, ose e ka qartë, se ka të qiltër, se ka me bindje, pa se një fjolea më tha, e i thash, atërë thash e thëmë e të bëhen ato që, e u dheqin, dhe e determinuin kvalitetin e raportin me së njerës, ose njerës kam punë më të moja, më tha hajse, më thash hajdo ka përse e njerës, e njerës e të pështu njerë, se se ka të që ka më madhore, andaj, të satin e objektivet madhore, që duhet dhe syn nda rola është ruajtja e nderit dhe luftimi i çdo tentative për shturrje të morale të nderit apo. A nuk është keq a moda? Nuk ruhet nderi ndryshe më mirë, përveçse me jetë bashkëtorë apo. Prandaj pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, ata që yan ankuar tek ai për ngasme të epshit, çfarë u ka thënë? U ka thënë falno? U ka thënë buni kët? Jo, u ka thënë martano. Ktu është kujdese, këtu është ruajtja. Po kalum, kush kanë kush s'ka mundësi ti bën mundësi të ta gjejmë, kjo është alternative, kjo është gjendje i arzakonshme. Po rua që ndyrë të bëhet me katmërveshë, me ambasadorë. Andaj ky çyllim kaq i madh. Në qoftë se për shemb një të ambasadora aktivizot ky jet i madh për me ruti dhe të i kalon për ime të saktuara veç që të ruat ndere dhe ftyra dhe digniteti. Vëllaj, bohu e bindon, ose bohu e bindon, se nuk e din se së lëshime dhe mëka të tjera t'i falë Allahu përshka këtë këtë të lërimi që t'i e bëna mëta. Për me e realizu këtë objektiv, ka që më dhore, e që është ruat që e ndere dhe digniteti dhe karakterit të njërit. Objektive dytë është që të shtohet loj njërzorë Dhe kjo është qëlim që Zotë i Gjellë Leora e ka bën mes njerëzve Andaj të shtuat loj njerëzor Të bën shë sebep Qa në mes një njerëzve Të shtuat të miret Të shtuat të devoshmit Të shtuat të dobishmit Paramenej për shambu Qfar shpëblimi Qfar shpëblimi Ka Pa dham kushtimisht Pa dalime se ka Shumë shambuj Qëfar shpëllimi do të kjatë në në e imame Buhanifës, Rahimullah? Qëfar shpëllimi ka në pas në në e imame Shafiot, Rahimullah? Qëfar shpëllimi ka në pas në në e Bukhariot, Rahimullah? E muslimit e kësë mëratë? Parëmëna, kë burë ka që madhë, që e ndriti botër me dhije, si pasu e shka fitërë, e një marveshje të fuqishme e cila u udhëhaq me dignitet dhe siguri. Këshim pas ta probleme, kaca fytje, boba nion, nuna nion, problemet saktora, a këshim pas dhvakt me eduku, këtë, ma disë këshim pas as motiv që të shtohen, nga se veç, ma te përfuqizot, lidhja e kjo është ka këto probleme, apëta. Përëndaj, shtimi lojt njërzor, është objektiv madhore, që rralisht të i kalan, ato që mund të jenë natyreve të, është ta kërkesa personale i natëve, kështë me rada, apëta. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka porositë për martesë dhe ka porositë për kujdes, ka thënë në ka porositë që t'shtohen muslimanat, dashë ka thënë fa inni ubahi bikum ul umma yawm al qiyamah, dashë ka thënë shtimi juaj më bën krenar para popullve të tjerë ditën e gjykimit, ka thënë. Ju e dini se çdo pejgamber ka marrë me popull vet, ka marrë pejgamber me të 3 vezë Ska masë ma shumë me veti. Pegamber me te, dhe dvet. Këtat pegamberi, sallallahu a të sallam, dhe be fasë, më shfaqën, horizon, një turm e madhe njerëzve. Dhe on e menej se kjo është u me të jam. Këshumë njerëz. Dhe thuhet, këta jenë ben i Israelet, këta jenë pasus të Musaot Arisam, e pas taj shfaqën e turm halome e madhe, i thuhet, hadhi unë me tukë. Këta jenë me të jetapta. Prandaj, e bën me krenu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam andaj nuk realizoën drujë pos në këtë mënyrë e bën që të adhuruat Allahu xhalleu ala ta ndërrua Allahu një adhurues më shumë tok për hirr zotit një i dobish më shumë tok në emër zotit hadith sot pagun Allahu për këtë punë pra njeriu duhet nga ky kënd nga ky kënd meonis po nuk shturat familja let për kët arsye për kët arsye pse si ku se këna me esaru kërë t'i vjen koha, më detalisht, pse shëjtani më shumë t'i këzot, kër i donë dhe qifte, pse më shumë t'i këzot, nga se pa mundësën, pa mundësën edhe shtimë në lojtë njërzorë, si duhet edhe edukimin e tyre, edhe ata që kanë dalë shthurën fë problemësh me imajt, kër nuk janë bashkëpunim, dy prënd në edukimin e fëmijëva, pra ndaj, objektiv madhore është, shtimi i llojit njerëzor por jo sa për t'i shtuar numerikisht por shtimi i cili nuk kupton shtimin kvalitativ nga se ky shtim sjell për zin e edukimit pastaj apo prandaj objektivi madhore që synon ta realizon sheria ti me martesën është shtimi i llojit njerëzor që nuk kupton edhe shtim numerik gjithsesi por edhe para kësaj shtim të cilësisë të llojit njerëzor atë nga se edukot, nga prend të cilet, e ka njës njët bashkortore me qëfar? Me njërën e adhurimin dhe Allahu Gjallahu Ala, me njërën e bëmirësis, me njërën e rahmetit, me njërën e dashuris, prandë e nuk ka ka dela i fmi, pas i njërosën me këtë njërë, që prend e kanë fillohë me këtë njërë jetë në ty nëmë tërë. Dhe kjo është objektiv madhora, që duhet të kemë parasysh prendet, dhe të arruajnë, e mështë të acenojnë, e mështë të rezikojnë në realizimën e kësa objektive, përgjërat sektura që shumë më tepër kanë të bëjnë me inate personale, me teke personale, se me probleme reale. Probleme reale, është i patikalu shumë, s'kim që ka me bo. Ndodhë kjo po, shumë radhë, shumë, shumë më tepër, me përqindje marramen se matë madhe. Konfliktet, mëspahtimet, janë të natyrave personale, inate, Shtyrje, apo, të slatë, jepë me kuptu se nuk është kuptu i badet e që është duhet allatë. Nuk me, me konkemi i badet, këshme pas tjetër, tretim, tjetër qasjë, të rajtim, tjetër qasje. Objektiv tjetër të nderozër është edhe ruajtja, ruajtja e prejardis dhe fiseve të njerëzve. Për mëna, për shambull, dhëtë në ruajt, mos me qenë instituzoni martesës, as din kush i kujtë është. Asko në ka ko agjë, asko në ka daj, as gjaki kujtës, asko ka... Para mu përzi njerëz me zvetë e kështë që ka botë. So kaosit e njerëz botë, so luga botë, apo so, so probleme ndodhen. Të gjitha këto, regulohen veç me këtë sistem. Para në bëshamu dhe ki, i ki një qënëmi emna në kompitarë. Problem me gjithë filonin, fistekun, me bu me, me ljup njonin, duhet një qënëmi këndru. Problema ke o lavtonë e ba një sistem, veç me shkojnë e pare, që atë top, ti qatë ketë apërën. I sistemon ketë, shumë malet një organizojnë më rena, po? e po që shumë organizimi i njerëzimit në basë të njohurive, në basë të lidhjeve, në basë të respekt, në basë të gjakut, në basë të afërsive, nuk sistemuat ndryshet për vend se me jetën bashkëtore. Andaj, në më mindin kër ne edhim se qëllim jetët bashkëdurë është të ruen lidhjet, atëre pa dushim se nuk grvinë shumë në shprej e problemet mes do tëtë të nështëa gruas dhe në nëseburit ose burit edhe pa lësë nështëa prindve të gruas, e kështu më radhë, ga se realisht në këna bu marrështë, për miru i të ju me shpartalu, E që fatë kje cështë i orë atë ndonë Nga papjekuria, nga mendjelesia Qëvë nga në e burit Apo qëvë nga në e grusë Të shpartaluën familje Pa hak Ata kur gjësë kam pasë me zvetë Shumëra hati në konë Për papjekuria e dikut i ka shpartalu A realisht Jena marrë vashë me i bashkua dhe me i lidhe dhe Me i fuqizua për ase, për ase të Parase Parase të Do shta Të ngri Parase të arrisim nivellën e pëspajtimit Pa thëmë kështu kushtimesht Para sëthet, ngrij zërin më lart për të kërkuar drejt ndonjë kujdes. Kujdes se mund të shumë lehtë me thy diçka që të ka obliguar Allah më rujt atë. Kujdes. Prandaj jeta bashkëtorë është marrveshje ashtu si ta thash, synon realizimin e disa objektivave, dha ato e bën interesante e bën të qëndrueshme këtë jetë bashkëtorë, një nga ato është Ruajtje e prejardhjeve, ruajtje e raporteve, ruajtje e familjeve me zvete Nga se Allahu Gjelle Vuala ka thënë në Koran Ja juhën nasu, inë khalaknakum min dhekërin Vë unë tha, o ju njerëzën, ne ju kemi kryuan nga një moshkull, nga një femër Vë gjaallakum shuubën, vë kabaila, li të arefu Dhe ju kemi ndarë në popuj, vë kabail, fisa, familje, për që fart Për qëfar ju kemi ndoksu? Për të shpartalu? Për të luftu? A, për të cëptua? Për të gri? Jo, leta a rafu që të njëni me zvete, apo të njëni adet në këti, të mërni përvojnë në këti, të mërni mësim në këti, të lidhni me zvete, të fuqizoni për këtë arsuje. Kush e ka rolin kryesor në këtë, e kanë dy bashartë të vëmë. Gjosa ata shkujnë mirë. Rallë herë ndollë, ka përrashtimet, që gjithë mund ka përrashtimet më rapështaf atë kecështë, por rallë dishtë në situatë nërmale, nuk ndollë që dy qiftë bashkotorë, burë dhe grujat, shkojnë për mrekulli, por gjithë mund kaca fytin e kanë jashtaf të. E shum, për endërgjethëshëm, përhirtë, edhe nësës kanë gjutë bashkëpunimit, përhirtën barvajtë të sejetës se dhurë bashkotore, i te kaluam mos pajtimet dhe janë të gatshëm me 100000 me palën tjetër të që të ruhet qetësia dhe të ruhet lumturia e bashkëtorëve. Kush e mbankët? Kush e garanton që tash jeta e bashkëtorëve është e sigurt apo? Gjithashtu të ajo që nga objektivat madhore që synohen të realizohen të ndërohet vështë mota greta bashkëtura është mëshira dhe dashuria. Allahu xhalleu ala subhanahu shikone ka thënë që dy njerëz Që asë që në ortazion pas një herë rrodh herë kanë pas që përmes një marrëdhëse caktuar në moment caktuar të bëjnë njerëz më doshmëz vetë gjithatë njerëz që ndohen gjithçka që ka kanë me zveti madje edhe privatësinë dhe, dhe intimitetin e tyre çdo gjë tjetër atë prandaj ajo që të ka bërë kaç të ofro më dikën muslimet largu me thjeshi o Allah kaç ajo që të ka bë kaç ngat me kon çka të ka bë kë marrëdhësi e pse kaç thos o dikush një piknik e dol me dikën Është shumë lehtë. Pse? Po tena ksham rim, mua kur dia shoh mo këtë njëra pse. Në kokës të jeta bashutora. Allahu xhallahu shikonin nga rahmeti i ti, tij, nga nga knacidja e Allahut për këtë marrveshje e zbret mëshirin në zamat dy palë vafën. Pse? Pse ai don më po bashk, pse ai don më po të dashuruar, ai don më po duke u respektuar, ai don më po duke u ndihmuar. Kjo është dëshira e Allahut xhallahu dhe kjo knacidja e tij. Prandaj Në qofë se dytë bashkështë e kuptojnë drejtë se synimi është me komë bashkë ollo do më do të duhet me umunu me udashtë duhet me, me evitu të gjitha ato faktorë të cilët e zbën të shurimë me largu maksimalisht, maksimalisht onë më nështë në qofë se kështuji qasë mjëtë bashkëtore ka më anë nga cëmime po është ndryshë apë po. për shambu për shambu ti ki qefë shumë më shkoj diku, ama shumë keq që më shkoj diku. Thojnë, "O Allah, më um shkel rruga." Po ka një rrugë të tjetër me siguri tash nuk më shkel ket rruga, po. O Allah, ajo rrugë është problem e kapërcysë njerëz i ngurzu. Po veç do kan kapërcysë. Do a, sa njerëz ta vërtësojnë ti gjithmonë jon le tësim pse ti të të keq që më shkuat atje ja, vllatot. Apo kur keq që më shkuat atje, ja, edhe përkundër vërtësimit ti e jon diku. Po po veç ka mundsi. Po ish diku shku kjer, që shkumë, kerr nëse shkon me biciklet kapërcen. Gjithmonë e gjën mundsi me kaluatje. Ja. Pse Pse ti dënë me shkuat t'ja o lapton. A përna kër për për tënë me shkuat, shkuat t'avë. Këtë t'lëcun, elham në asot kuat shumë mirë për shkuat këtë, po poveq gjuzitit i thënë që komarash e japton. Po ku bëjden ti, kur nuk, nuk dënë me shkuat, gjenë arsy u japton. Andaj duha të tënë me dhende bashkotore. Në qovët se, interesimi dhe kuptimi dhe, dhe, dhe insistimi unë është për ta mbaj të gjallë dërshun dhe respektin. Ato që vin mund mund që, je, ja, kjo kalon, kjo është së të së të njëzës nëvër, gjithë mund në e gjonë arshetim për me te kalu. Por, më meni, kër nuk do në me shkullo dikun, apo, gjithë mund qënë popovec, qëra ta sa so mirë, qëri këta, gjithë mund gjonë dikun për me gjithë vretje ati që realisht dush me kun me të mirën të. Prandaj, objektiv e shëriot është me kun mirë. Objektiv e shëriot është me u deshtë me zveti, me postë respekt, dhe me dhen mundin Pra ndaj, shukon e qëfar ka thënë pejgomberi sallallahu e sallem Allahu i dënë dë njërë që duen për hitë Allahot Por e dënë më shumë atë që e dënë më shumë lonevet Subhan Allah Dë njërë që se duen për hitë Allahot, Allahu i dënë E kënë e dënë Allahot më shumë, ato që e dënë atë që të të më shumë atë Andaj ka thënë Ibni Abbas i r.a. unë kam dëshirë ti zbukurohem gruas time, një sikur se kam dëshirë ahet të zbukurohet mua. Kam dëshirë ti flas fjalë të mira, një sikur se kam dëshirë ahet më flet fjalë të mira. Por dikush e ka në një kohë rrugën, apo. Vetë koqëv dikush më fol mirë, e më zbukuroj, e më thyl mirë, ai s'ko gole ti usila ti usuket kështu merrat, apo? Ai do të thotë nuk osht të interesum, nga se s'e ka kuptuar drejt rolin e vet në këtë jetë bashkëtorë. E kërkuar është bete me i frys sa të munesh që më bëj gjallë. Ju e kundërta Në këtë objektiv që duhet më e kuptuar. Dhe objektivi i është riatë të ndërlidhja është me kat për, për fundit për të bëj për kët pikë, për shkak se kemi pika tjera. Ësht objektivisht që në kuadër të marrëveshjes të përcaktohen detyrat ato. Të përcaktohen detyrat. Nëse nuk përcaktohen detyrat, nuk e kemi arritur qëllimin e rrotat. Shriati, fjale Allah Gjallahu Ala, fjale Pegameri Sallam, të ndërrodhazër. Kur në flasin për një jetë bashkoturë që e zotja dënë, gjithë mund e shacrojnë edhe me dhe tyra. Dhe tyra e të shtëpistë, dhe tyra e të bashkoturë, dhe tyra. Në qofë se dy qifë të bashkoturë, hinjet në bashkoturë, po nuk dinë kushko kohë venën, nuk dinë kushka ka me bo, problemë është kjo Allah, kjo është problemë. Problemet, a ke po njerëzit, ku do që janë, më herat ton, ti kit punë, unë kit punë, pa i do punë, bati javash. Duhet mundo punë, çse nuk ndon punë, atëra vin konflikt. E pse se vone bon ti, pse ona vone, pse të do ti më bë? Andaj nuk diet kush ka kë më bë. E kur nuk diet kush ka kë më bë, sigurisht këto në xhami. Më mos më diet kush duhet më fole me ngu, këto çka ish bë këto. Isht problem? Na hala pa në xhami e dim kry. Kur ti mra na kod ders. Çi bian është një çifletë po. që do ndoqingojnë. I më marr vesh është kjo apo. Prandaj çka është fjala ders, si thuhet, ka ligjërat, ka ders në automatizëm don detyrat. E ndoma atë punë, një arsiful dençinguin. Kur thush kanë jam i debat, e tash këvoç të më vol pra, se emn në ka debat. Çështja janë gjithë emn, çështja tani mërdha mbërvojën. Si tua jetë bashëtorë, ah, me detyrat ndoma domoshem. Kë kët vetë kët vetë apo spërzihet. Pra ndaj njohja e detyrave dhe njohja e përgjetsive dhe ndarja e tyre mes dy bashartve është qëllim shëriatik për këtë arsye të nërrodhëzër nga njerën ndodhë që dikush nga bashartët të hi e kduan nga nje drejt e ti për me a lecu tjetëri ta përën, kjo është e mirë por ka rathona kërshartët të hi e mësje mës kduan është e drejt mësë prisht të të sistemi për shambullë Allah i ka përcaktu gruas të drejt në dhurat mërtësore, mehri. Mehri, që buri obliguat mja pagu gruas dhurat për mërtës. është obligative me, me dhënë buri. Kanjeri ka disa motra muslimani, a një Allah i shpër bleft, mehri e më është me mësu t'i kitë sura. Surja nuk ka mehër. Su Koranin kur, mehër, kërë s'kaj kurgjë, dhe qërëve Allah i një të sen s'ko me tepë. Hadë mësë, këllë e udrë, bërë, bërë, b Ama kjo është drejton kur kokur kur kur gjë hiç. Dhe somëri është, mëri është aspekt material, parë, ari, çu është mirë në vetë ato. Dhe dietot e kanë drejtun, nëse gruaja thotë, "Jo, s'duon kurgjë." Me është më kundër hatë mirë, s'du kurgjë. Kanon nuk ka mirë me hik dor për mëri ato. Ajo ka drejt, do thotë, "Në sasi të, të mërit nuk nuk e rrit shumë mesator, nuk e ngarkon kjo diçka tjetër, po nuk ka mirë me hik dor." Pse? Pse është e vetë e përcaktuar. Mos tani mund të dash pin fillim me hik dor ato. Pinë fillim, ti e kdoër, anë i dhonë pikësaj, ja, ja. Regullësht pe qëmë qërdojnë të fundatëve. Që, që pinë fillim, te majmë gjallë sistemin e drejtë e jojtë është, qeku e kjo lavë. E drejtë, ta ka dhonë zotis, ta kontesoj fare. Po, ju në ka njerë përshamu, gruja ljumë dhejtë në vetë dhe burin në basë të kësa ja kontesojnë. Ti asë për mdojnë mua, është e drejtë e sajë, nuk bëm pjesë të dashnia. E dhe gjith Në çësia këtë, Allahu i drejtë, mos ia konteston neat të drejtë dashurinë, qoftë drejt Zotit ia ka dhënë. Për dhënë nëse ndajmë këtë punë këtu, çfarë kupton gjërat? Është objektiv e sheriatit thash të njihen parësit dhe detyrat. Kjo është e jotja. Në qoftë se diçka s'pëlqen, atë s'është thash na i jemi duke fol për ato që kanë i kado Zotit Xhellahu dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Fantaj Allahu thot alla ya'lamu ja, man Këllek Qysh nuk dine që ka kryu, a i të ka fal A e din më mirë që ka dhvyn ty Ta mermene se të din më mirë A di mëse Pëse dërëthanat tjera Apo ta kanë përmbyzë në të shmarin Fatë këtë se shtafëta Se me konë dërëthanat shno shamir Shumë ka leku pëtë në këtu Shumë letë Po kër njeri smurët A të rgjratë e nëmbla Qysh i duken të hidura Jo pësa të e në hidura po smunja kam uket për lajmta andaj nuk duhet në gjendës smunjes me pranupi njëra në vrajsu apo takon ato mëlçin shnosh një herë tani do të më dvetse kështu të ndallzëm ti o llapa ose un dy kamshël ka bler parfüm street aj për hyn në march street kur farej sponi pas ka kur farera apo mos e nenchme parfumin dikujt për, për shkak kam po të kamshëlun ti o llapa kur çiren un kimë pa ç farera as apo andaj shumë gjë që kanë për mbetë bashorë si kuptojmë na se në kamshël hund në virusa Shënë qenë mund të apër amishë duhet Kesh me undegju Arome e bukur e regulave të A stajnë që Zotë Gjelloj Ka përsak të dhe pegamberi sallallahu alësallam Të nërëllazër dhe motra Shtyullet tret To për i qërë shtyullet Mënd tjenë një stopi madhë Me në shtyullet qërë dush daj Po one i kom këndu si shtyullet Për shkak se menaj që kanë ne ujë për të atim të pasat mësët se laftën Kuptimi drejt Objektivat dhe qëfarë sënën shërioti më realizu më martes? E treta, përzjedhja e dy bashartve. Përzjedhja, për. qësh me zgjedh, nga se dhe këtu kërë tja huq, ta një shkën huqja të u përsrit, të u shtuaf. Dohet me koni kujdedhshëm, se këpa e përzjedhja. Për. Allahu gjëllë e walla të nërroa vëzë dhe motra, I, i ka kryu njerët me dalimit shumë ta me zvete, për një farë, Ka dallime të caktuara mes dyve. Disa dallime janë kolorë që e pasuri jetën. Dallojmë së vetë, po bashçi dallojmë për shtatëmi. Po ka dallime janë më dhëmsor larg apo janë joçi shumë larg son bashkangjiten. Dallimi i dhëmsorve mungon funksionalitetin. Po kur ka dallim shumë më problem se kok kur ku su ngjiten Allah. Andaj një pjesë të bazës ndërtohet për zgjidhje e pa lës se që na më ndëshku marrveshën me ta. Tashinor deri të më nësu e që na marrvesh çka është, e kuptuam pishë çka duhet të realizoj po. Tash duhet mësi praktikisht. Atë në çka i bën që më përzihet bashortën ose bashortën ngruan, sikur se jeni me i marr rregullat e notit po në shkollë. Ja bën dorë sot, ja bën komod sot, do të më bëj kështu kështu. Kjo teorikisht. Tash e çoj në te bazinën. E tash këç e mësu çu të sigurom atë. Apo tash pe të pjesëzë zëmatujt fillojnë me kuptuar drejtse, ai kanë kuptuar dërsirë mirë, ajo s'e kanë kuptuar mirë, ana u ka dogjë se ka kuptuar mirë, por sepse pasun kuptuar mirë, kë të tash filloi peçitujta. Ka shumë kritere që janë përmendur, por nuk duket mi përmend sa disa kanë një tani përshtjellime, na komplikojë situatën, unë duhem në dy veç. Njëna i ka dy, edhe njëna ka vetëm një, tri kritere. Edhe kë që janë përmendur në hadithe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nderu lazer ka shumë gjëra që thash ne si marrëm kjo shumë seriozisht ka disa dha që e ka përmendën në hutën e kaluar në Xhymë që ka njerë na jem turëntuën krejt diku anjër somsime te pejgamberi më thanë o kë duhet kësaj mëro këtu duhet më shkuaj këtu më radha apo prandaj ne të keni nevojë që me i upërshtotrimsimeve edhe në kuptim të seriozitetit të rregullave gjithasaj që flasim për to mësimet e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi dhe Muhammedi salasem kur fletë për përzedhjen, ndë gjene mirë që ka thëtë, për përzedhjen, thëtë Muhammedi salallahu alëllatë, që në adin që e trasmeton të tirmidhijo në sunin e ti, ndërsa shekhe albani dhe sa ditë është i mirë, ka thënë pejgamberi salallahu alëllisallam, në qoftë sëse, u a kërkan vajzëm, po dhe ty o vajzë në qo se të kërkan në dikosh, men të rëdhavu në dinehu, u a khullu kahu Në qovë se u atërëki dherën dhe kush që Nuk keni vretjen fe ti Mirësht As nuk keni vretjen e edukatën Dhe siel në ti Mashe Allah i siel shumë edukumë Fe ze u ujgju Mësë ga bëni me këthë Martone Në qovë se fe inlem të faalu Qëse nuk e bëni Dhe nuk i përdoni këto kriterit e përzidhës Por do tjera Ka thënë pejgamberi sallallahu a sallem Atërë Të kun fitë në të në filë ardi u a fesadu në aridhë, bëhen të razina, qërgullime në tokë, edhe bëhet pa dyshim fesad i madhë, mësë njerëzë. Mëse? Më mindin kërë, për shemblë, kriteri vetëm për të përzidhë dikëm, është veç përmja, bukuria, s'ka lidhe që ka mësë, veç përmja. A s'ka me pas fesad mësë? Shëmë u labë, të. Po sot vërsut kanë dodaut tant për shkak të ngacmimeve e tradhive këtu në rrugë. Pra, bukuria skaqim e stolisun edhe me një bukuritë tjetër. Bukuria jashtme duhet të pasë edhe një bukuritë brendshme, të moralit dhe edukatës. E kur a të ka ka kuptim bukuria jashtme. Po kur s'ka bukuritë brendshme, moralet, bukuria jashtme është problematike, është sfiduese, sill të lasha dhe probleme, një pityne. Në çoftë për shembull kriteri vetëm i përzgjedhës ka qenë aspekti material. Se kanë qyetur për shemb, a është besnik, a është i ndershëm? Jo, jo, kjo. Është ato që i kanë mosane probleme. Se po shkon rrugëve këtu e po pein këtu, e po bën këtu, e po bën ato, e po porrat. Apo andaj as s'është soda, as s'është problema, as s'është konflikta që çikja është ka thënë pegamversand andaj kur u troket birën dikush që terdon e dina skivretën 15 kuptojm inshallah muslimani i mir muslimana e mir po pse e kanë dor pe gamën sellen pe feja këtu më thau po feja është sëllja apo se kanë dor pse është ndonë realisht po pse njerëzit e ndajnë Allahun e ka thon keni kujdes me këto se mundi me qëyrë të afalen saft por edhe ç'i dëkët mundi veç këto me qëyrë jo qëyrë në sëlljen edukatën moralin këto qëyrëni Ka se këtu e në mërëndësi. Prandaj kriter i përzjedhës lëtjetë, raporti i ti me Allahun dhe raporti i ti me njerës. Në që se i ka të kompletuar atë të këtu dirë se kështë e para. Feja është raport me Allahun, si e le raport me njerës. Këtu i ka në regulli ka mirë, atërë nuk është mirë me e në shoha pëtën. Po së në qofë se njën tëra, ka tërë kandidatë njëti të nivel, atërë një këtë tërë është, Por Mas me u këthy dora e të tjilve Përshka këse realisht rezikan pas taj që Në të ardhëmën jetëa bashkëtve me qenë Me të razila me probleme me të lasat Dhe, dhe gjitha është sot kriter Si ku se ka dhënë pejga mërë nësallëm Në aditin e muadit radiallahu të alanhu Ka thënë se grua jam artohet për katër arsyja bo, Për pasurin e saj, për prejarin e saj, për bukurin e saj Dhe për formimin e saj formimin fetar dhe edukativ dhe, dhe, dhe, dhe moral të saj që e ka, ka thënë pegamerësën, këtë fundit kërkane, këtë fundi është më rëndësijë, në që ofëse e ka formimin edukuar dhe fetar dhe moral që duhet, atërë edhe bukuria, vie, edhe pasuria, vie, pëse nga se njëri unë të ndërrodatë nuk e zbukurën pa me e jashtë në vëllaj, por e zbukurën sile dhe vejë për e ti, njëri unë nuk e pasuran aspekti materialë, por e pasuron shpirë t'i t'i dhe fisnikrija t'i, po. kjo është pasuria reala, dhe njëri unë të nërodës nuk, nuk e ngritë prej ardej at'i, por e bën fisnik vej prej at'i, at andaj kush e ka mar atë që e ka fenë dhe ka moralin, ta din se krejt t'ira që njërës për të i marrin, kajt i ka marron, kajt i ka, ka boj, asgjës i ka humbëm të, por andaj kujdes në përzidhje, dhe kujdes në përcaktimin e kriterëve edhe Ju djemë që po kërkani Por edhe ju motra që po kërkani Dhe ju kujdestar që po pyteni Sa apo e jeb vajz dhe ju kujdes Se kë po e praneni dhe kë po e Rafuzani Nga se kjo është shtyr e rëndësish me e Jetës bashatora Dhe fundit Që ka të bëjmë e shtyat e jetës bashatora Të ndërrua dhe, dhe motra është Aja që ka të bëjmë e tash Dhe që se këtu i kena Odhëhet si duhet Koptimi i drejt Mirësht Objektivat janë rregull, përzihen rregull, nuk do të më thonë se kam e lulzu si xhennat jetat, kam pasni fërkim, atëse mohojmë, çfarë është problemi në fund këto? Duhen ato. Andaj shtyyn e rëndësishme e mbarvojës se këto tre amun me kun, po mia huaj këtë katërtën, Jahum vlerën detritë me radhë pas saj. Prandaj duhet që katërtata është do të thot trajtimi i urtë dhe i mature dhe i matur i problemeve që ndodhin në të bashkë. Edhe kjo është piesë e rëndësërmë shtyllë E mbiclatë bazan dërto që këna me spjegu këtë kërë vjetë punat e problemet Si i ka zjedh problemet bashkërëtër -bash e pejgamberin së sërëm Si në ka mësun me i zjedh problemet me i te i kalu Për mos me e lëkund shtëpin e kësojnë marveshja Mos më në kun shpia Ka mos pajtime po Ko i shia se marveshja allah Ka kësë sana Ndodhen Edhe po jomu më kuptoj, ju kujsi apo dunya më kuptuese, kta do s'ka mundu të morësh apo. Andaj trajtimi i drejt dhe i urt ndërtohet në e kanë përmend katër pika aftë. Kto kramëse ruajën tarmën, por si shtylla. Më kuptoj, e para është përcaktimi i referencës. Kur s'nguom kush e ka mirë këngëna më vetë, thonë, kjo shumë rëndësish aftë. Këngëna më vetë, më na ka thonë kush e ka mirë Në qofë se kjo nuk është prezinte Që është kanë këna me vetë Mu po kanë E atëra këtu përlemën me zi përlemën Nësë ti ki muve gjithë monë Nuk garantojmë që asë përlim ma minimal Ki me zi që është duhet atë E para që ka të bëj me trajtimin e drejt të problemeve Ashtë për saktimi i references Kanë këna me vetë E dyta ashtë Që në gjithë dë situatë Që kalojnë dë bashartë një dhe kësaj botë ka probleme me të mësëpajtimin dhe saktura kështë më radhë, duhe që gjithë mund t'i i pëtë për parësi, urtësis dhe gradualitetit. Ju jo marrje së masave në njërë të shpejt. Ju, jo, kur, K ani, edhe ajo, po ka dalë, për shembu. Ju jo, e dini se, fetarësht, egzistar mundësia e shkorëzimit. Talako është i im, mundë shumë më të më ndodhë. Mirë, po, a ndodhë të që të i përshatë? Në kë ndodhë atë. A komu zinjeri si çati për aty të gjithë kus. Djenado, edhe u kry. O krye ç'është puna? Joptë. Joptë. A ja, një është e kryën. Jo, toja allahu nuk e ka kryaj, ne spe kryën. Po e ka kryjë ç'dohet, joptë. Nga se simbas asaj që na ka mësua Allahu xhallahu dhe pejgamberi sa selam, fillimisht për me i thon grua si e shuar ose mundon dy çifta, duhet të jetë gruaja në kohë caktuar, jo çdo ku. Pashëm nëse gruaja është me cikël, nuk pranohesh kurrëzim joftë. S'pranohet. Pse? Po gjendja psikike është e ngarkuar, ka mundsi, ajo e ka shty pret pak ti ka përçanata. Do të kosit, çaj me kuptogjes, do më vurtash për rregull, po dua të them ç'u? Nuk pranohet në jetë në bashkëtorë, apo to preret Cezarione. Top, e dovon ato. Gadale vllo. Gadale, provojëni armeni hapë, meni europë, me në mëni kadanin eksion kadal, kadajë ndoë ndoë procedurë, jo më harasht. Përëndaj, dy bashartë dhe të kemë parashur urësin dhe maturin dhe gërdoj, këta, këta, këta, prejtë njëra. A ushtë të kjo mundësi, po kjo, po kjo, këta, këta, këta, këta, dhe problemi është se të dy bashartë, këtë asarohet problemi, zakonishtë këqyrin veç me një dhejnë. Ashtë të problem, duhet pegambert në ka thënë, laje fruku muëminun muëmine. Kjo a i bjenë që, Masë shikon besimtari veç me një të metë gruaz vetë Edhe gruja vetë një Kërëja, kërëja, atë këpështën e lunive ka bagi ma gjenë Përëndaj, këjë bjenë si kurse për shambull Një njëri ka thirë një që në më mësafer Një që në më mësaferi ka thirë në drejkë Edhe vjend tash I ka, i ka ngarku njerëzët Më janë reguluat të Edhe kur vjend e shemë veç i të vrim për dhe të vetë Që këni bobe e kështu Po n ka dali o lasi kënë ndonë e për sala, apo mos më ngushtu halë, a, se dita, po që apë gudë është, kështëri do sala tjera, edhe si një pas, pa, që të pashëturi, ka dali mos më ngotë, se jenë do sala tjera, njëtë e këm pas, po që të i këmë qitë mund, pra ndaj, ka dali, mos më ngotë, me maturi, me gradualitet, është garansë për, pakët sistem të instaluar, të gradualitetit, dhe që me shpërthim, problem Problema është te pejgamberi më i quru nuk mund më azi probleme të ato. Nëse shpërthimi realisht pamundson intervenimin atë. Dhe e katërt është me u pajis atë me sabër, me durim dhe me gatishmëri për tolerim. Në çofse po shahamu dy bashothin sikurse në farvakt i Hajilier fatkeçisht në Jemerat, apo i fatkeçisht i ka, ka dal Emni ju i mirë vend ku gjunjë burrë Hajilier në haç sapsa gjysë të diesit holku. Bashkë bosi zona e vdekjes e tmerrshme. Edhe pikto Hagjia kur do më shkuë e përgatiten si me kon me inring. Shtyje kështu të çitet dorën kësaj dhe gjui me një ulë krytet. Ka dalë Allah se shitu shku më luftu. Me të shku i badet me vaptan. Edhe pikrisht pe të nonë të butës kur vin njerëz shtu të mobilizum të trajnuar për të mbier atun xemerat. Po nduotin Allah, nduotin sa ai ka shku më mbier atun. Mbjetisa ati është e kurzuar me Ndo është ta vdek shmërin e dikujt Së këmë që kam i boja, ja unë e aja për. Së është të Allah për. Andi kur hinë dy bashkët jetë të bashkëtore Kështë të qëra unë e hiveq Unë e së mëma prish mu As durajën e, as bëjë kështë Nën të nëstat përjën me më probleme Allah Edhe kur s'ka probleme, ja, ja, ja Hinë në jetë bashkëtore me pregaditet të mjaftushme të Durimit edhe të gadishmëris pë Nga se realisht ka hi me pajisët e duhur apten Ama në që se hi me nuk hi me pajisët e duhur apten Kë i bjenë sikur se me hudhë në deti E dhe mas dy me të vështë frima për më zinët A ti se që da është Osa është me mora të adas nuk zinët frima E ke morë pajisët e duhur edhe në dhët metra me shku poshtë Rëndë në rruj pëse? Pse e ki pajisëm për frimarje Unë ju them dy bashartve Merë një pajisëm e sabrit, merë një frim lërshëm se ki këtë pajisja valojnë gjysë metri me vometu leviz pozicioni, në zinë të fëryma, edhe të sëku qështë fyra, edhe të tajnë duhet me shpartu i dikapëtët. Pra ndaj, kja është më rëndësi, dëjë basharët hinë me këtë pregaditja, dhe kja është të rëndësisht me e një jetë bashkërëtorë të lunëturë. Këtu e në katër shlyllat e mureve të kësaj shtëpije, kuptimi i drejtë, njoje e objektiveve dhe qëfarë synojmë n për zedhja duhur dhe përdorimi i metodave të suksethshme dhe efikase për të ikalimin e problemeve. Me lene Allahot, kush i përmba soj dhe këra me zbërthuj, inshallah, detalisht kërë këto që kemi thonë, i, thon, i bëhet jeta bashkotore gjenet ndu një aftër. Nga se realisht kështu Allahot ka qëtër, ajo është gjenet para gjirit të hirejtërën, është gjenet, është prijetimi ma i miri mund shumë i kësaj botër nuk ka kënaqësinë që do, çetei kalon kënaqësinë e lumturisë boshotore. Kur kur ajo është mishtybat, mishtybat e Por në shtyba, në shtyrat e e dhura. Por nëse nuk është atëre bëhet sikur se ka thonë ai, kur kanë bërë do aportë, inshallah zoti çon me grun gjenet, kallëvoj çati, mos jam me taftën. Që sa as xheneti nuk i rrihet me të. Le të mund dunia për shkak se aq atrim i madh kanë dhotë, Allahu naruajë që të vihet në këtë situatë jeta e dikujt pe muslimanëve që gjithë këtë mundsi i kanë, përjetu bukur dhe përjetu Për jetë u mirë Ande Allah në bashkuem edhe në këtë dunja Në gjënetin e kësaj bote me Me bashorte tona, bashorte tona Me familjet tona, me dashëmir ton Dhe Allah në bëft jetën bashortore Koridar që për mesaj e arrim Kënacin e allatë dhe përfondum Në gjënetin e ti Allah e shpër blefët me kaj që përdofond ju, ju parleme që shtu në arshmë Nuk kemi në gjëratë Inshallah sot djavë vazhdojmë për sëri me lejnë allatë më dhu Në salam ala Muhammed